Однак бентежила кількість атакувальників. З поза насипу виринали усе нові й нові, і ті, хто впав під вогнем своїми тілами, створювали захист для інших. В такій ситуації вже поставлено питання, наскільки часу вистачить боєзапасу. Степан стурбовано позирнув у бік напарника Ти все забрав? Що? не почув той. Патрони всі? Так. Це не надихало. А що зліва? Поки й тримаються. Знищені танками позиції мали небагато шансів встояти проти такої кількості живої і мертвої сили. Степан почав подумки прораховувати варіанти відходу. Кулемет, звісно, доведеться кинути, але спочатку треба вистріляти усі набої. Бля, почувся гул атаки зліва. Напарник подав нову стрічку останє. Попередив він. Степан з віччям оглядівся. І тут згори заревло, Наче за командою вони висунулися з-під гусениці. З тилу, прорізаючи сіре небо, наближалися літаки з хрестами на крилах. «Оранжен жеравх, давай!» Замить струмінь помаранчевого вогню освітив схованку під танком. Степан виставив димову трубку назовні, щоб згори було видно їхню позицію, і знову взявся до кулемета. Тепер справи не виглядали вже такими кепськими. Потуга удару з повітря зупинила атакувальну лаву, а другий захід штурмовиків примусив нападників кинутися на Стріляти по втікачах не було сенсу, тим більше, що патрони закінчилися. Все на сьогодні відвоювалися. «Стьопа!» Уша-владарчик вирнув з траншеї. «Ти по-російському розумієш? Іць до гаупт штурмфюрера. Бензеш шпрах Мітлер. Добре». Адреналін бою вивітрився з крові і залишилася тільки втома. На командному пункті перед Сімерманом стояли, схиливши голови, Дві сірі постаті. Полонені. Гаупт-штурмфюрер зосереджено роздивлявся щось на своїй долоні. Степан доповів про себе і зрозумів, що предметом уваги начальства стали жмені зерна, видобуті з кишень совєтських солдат. Шагута бачив це не вперше. Спочатку німці дивувалися, навіщо носити з собою збіжжя, хіба сіяти. І ніяк не могли повірити, що це їжа. Запас, який можна зварити, а можна і так зжувати, якщо немає можливості розвести вогонь. Швайне буркнув Ціммерман, виконувши зерно. Відтер долоню носовичком і наказав перекладати. — Ваші фамілії, звання, яка часть? — переклав Шагута запитання і раптом зрозумів, що перед ним у брудних куфайках, драних галіфе і чоботах Стоять жінки, короткострижені, худі, брудні, у пілотках, на головах. Вони виглядали жалюгідно, а, можливо, основною причиною цього була стать, яка абсолютно не пасувала війні. Женський стрілковий батальйон. Він повторив і раптом буквально язиком перечепився через сенс цих трьох слів. «Жіночий стрілецький батальйон. Виходить, що ті у траншеї, що у них він стріляв сьогодні, що своїми мертвими тілами утворювали бруствер, були жінками, це не вкладалося у голові. Поки тривав допит, він намагався втямити те, що сталося. Почуття провини, яке зародилося в глибині душі, зростало з кожним словом, яке вимовляли жіночі губи» з кожним скутим куфайками рухом, кожним поглядом зацькованих очей. Допит тривав недовго, а коли жінок відвели осторонь чекати на відправлення в тил, Степан наважився підійти до них. «Курите?» Вони мовчки взяли цигарки з написом «Україна» і одночасно підкурили від його запальнички. «Руський?» – поцікавилася менше. «Українець?» «Предатель?» Чи то запитала, чи то підсумувала вона байдужим голосом. «Чому?» «Хохли всі придателі. Така заява вивела Степана з колії. «Що це за новини?» «Я штрафник, розгублено заперечив він. Співрозмовниця зиркнула оком. «Інтересний штрафник, бля!» А друга раптом сказала. «Не надо за всіх!» «Я тоже хохлушка!» Якщо я січас придала, то ти теж придала і перейшла на українську. Я не зраджувала. Нас у траншеї вогнем притисли». Я теж не зраджував. Степанові чомусь здалося важливим переконати цих двох полонених. Я мобілізований, штрафник. І вони теж, дівчина обвела очима стрільців, які сходилися з траншеї, де вже розійшовся поголос – про незвичних полонених. «По твоєму ми штрафників не бачили? Ти на себе глянь». Заросли за два окупні тижні, брудний і посічений після бою, на тлі полонянок, він все одно виглядав дженджиком. Може, за рахунок того, що військова форма навіть брудна, це все-таки форма, а не куфайка? Ні, штрафник тут тільки я. Ну, може, ще кілька. Жінки перезернулися. «А как же заградотряд розбирає? «Що?» – не зрозумів Степан. Менша скептично плюнула крізь губи. «Заградотряд!» – пояснила більше. «Як розбере, хто штрафник, а хто ні?» Степан наморщив чоло. «Заградотряд – це що? Охорона?» «Ага. За спиною, щоб не відступали». І тут подруга раптом додала – «Я проти тебя нічого не маю. штрафник ти или нет? Но советую, ти лучше в плен не здавайся». «Чому?» – розубився Степан. «Таких, як ти, у нас просто розривають», – сказала українка. «І ти б розірвала?» – Степан гостро глянув на неї. А жінки лише мовчки опустили очі. Відповідь була зрозумілою. У повітрі зависла мовчанка». Щасливим дівчата! В полоні не цукор, особливо жінкам!» «Думаєш, у нас було краще?» – українка підвела голову. «Хто зна?» На позицію Степан повернувся навантажений подвійною порцією нудлів з рибою, які принесла у термосах харчова команда, та фляжками зі шнапсом, розведеним гарячою водою. Харчів і горілки було доволі. Доставку розрахували на повний склад шиценкампанії, але танки забрали роботу кухарів, передавши їй похоронній команді. В результаті бою втрати перевищили десяток стрільців. Латання дірки в обороні додало роботи й кулеметникам. Всі лілі вогневі позиції розтягнули по всій лінії, і їхня двійка опинилася на місці окопу, розтрощеної танками крайньої Шиценгрупи. У осінній напівтемряві більше години за допомоги двох немолодих візників зі служби забезпечення Ефехштросу вони кидали мокру глину відновлюючи потрібну за статутом глибину і понівечені танковими гусеницями стіни. Теплий шнапс був непоганим пальним і допоміг довершити справу, не звалившись на дно від утоми. А коли нарешті позиція прибрала бойового вигляду і візники зникли у темряві в напрямку стрілецьких окопів, бо мали замінити на позиціях загиблих Шице, Степан сівся на землю біля глиняної відносно сухої стінки і поплескав долоною поруч із собою. «Сідай!» Він, по відзначив, що хлопець не вимовив ще жодного слова після бою. Аніколи їли кожен свою пайку, відклавши половину на потім, щоб не посоловіти від повного шлунку. Аніколи працювали на позиції, і балакучі візники переповідали хід та результати бою. Кількість вбитих, поранених, полонених у гефе-штросі знають усе значно краще за командирів. Навіть звістка, що сьогодні воювали проти жінок, не спонукала Зиновія пристати до обговорення цієї неординарної події. У відповідь на запрошення хлопець слухняно, але так само мовчки, сівся поруч. Степан видобув з надр мішка споловинену пайку та флягу нерозведеного шнапсу. «Сьогодні вони навряд чи спробують ще раз. Я думаю, нам можна додати». Він відкрутив кришку і простягнув алюмінієву посудину напарнику. Не сказавши жодного слова, той хильнув з горлечка і закашлявся, попікши горло міцною рідиною. Так, пияк з тебе поки не аж який. Степан перебрав флягу до власних рук і зробив ковток. Та то нічого, навчишся. До речі, це ж у тебе сьогодні був перший бій, правда? Юнак кивнув, закусивши губу. Потім шморгнув носом і сказав, втупившись у стіну. Я наполохався, мені соромно і я перепрошую за негідну вояка поведінку. Це буває, – підкреслено байдуже вимовив Степан. Він по собі знав, що співчуття і заспокоєння тільки роз'ятрять хлопцеве сумління. У першому бою це не гріх. І простягнув фляшку. Зановій знову зробив ковток, цього разу вже без кашлю, повернув голову і, віддаючи посудину, глянув на напарника». «Ти заїж!» – Степан побачив, що хміль вже почав проявлятися на хлопцевому змарніловому обличчі і простягнув йому свою ложку. «Дякую!» Закинувши до рота солодкаві німецькі галушки, хлопець заходився жувати. Але збурені юнацькі думки не давали ще лепам довести цю просту справу до кінця. «Я маю, – з повним ротом, – повів далі він, – навчитися воювати за Україну, а злякався у першому ж бою. Це така ганьба. Розпалені шнапсом і за штриками совісті очі блищали у темряві. Хлопцеві треба було виговоритися. Знаєте, як тяжко відчувати себе боягузом. Особливо, коли поруч хоробро воюють такі, як вищий унтер унтершарфюрер. Він ще раз потягнувся за фляшкою і, хильнувши, витер долоної губи. А головне – не тільки сміливо, але й вправно. Саме так, як нам розповідали, були на вишколі. Ви будете найкращим зі старшини в українській армії. Ви як герой підірвали танк, а я? Степан поплескав напарника по плечах. Герой повинен був поставити міни зазделегідь до початку бою. А я мотався сьогодні під кулями з цими бляшанками, як дурень. А не як герой, на війні треба вчасно робити свою роботу. Він знову хильнув з горличка і відзначив, що справа непомітно зайшла за половину фляги, а тому знову потягнувся до закуски і запрошувально махнув ложкою напарнику. Той не зреагував, чи то перетравлював отриману інформацію, а чи то хміль почав діяти на повну. Довелося потрусити хлопця за плечі. Їж, справжній солдат повинен вміти наїдатися наперед. Деякий час напарники зосереджено пережовували варені у южці шматки тіста. Потім до справи знову долучилася пляшка. І все-таки не вміють німці готувати галушки. Степан скептично погортав ложкою нудлі. «А у вас роблять галушки?» «У нас палюшки!» – посміхнувся раптом Зиновій. «Мама варили. Ще на них казали кнедлі. Це те саме, знаєте. Але я найбільше любив був пляцки. До мами на пляцки усі приятелі в чергу шикувалися. А у нас вареники. Пироги!» – сказав Зиновій. «Це у вас пироги, а у нас збиралися на вареники. Куми, друзі». Родичі найдяться, горілки, як оце ми з тобою вжиють і давай співати. Алкоголь розлився теплом по жилах, розв'язав думки та язик. А у нас та зачекай, знаєш, як співають. І Степан почав стиха. «Ой, чий-то кінь стоїть, що сива гривонька!» Хлопець одразу приєднався міцним дискантом. Пісню він знав і впевнено повів перший голос. Дует складався. У нічній тиші спів звучав усе впевненіше.